На крутих схилах я вгрузала руками в землю і відчувала, що вона рухома і жива. Я йшла, доки над верхівками сосон не затріпотіли рожеві стрічки ранку. Вони розширювалися, розгорталися і спадали на гори та ліс широкими завісами. Я хотіла пити і нахилилася над джерелом. Побачила на його дні ціле підводне містечко. Яйця, що повідкладали бабки, п'явок, слимаків. Потім нагребла на себе листя і проспала до наступного ранку. А вночі знову рушила в дорогу. Якби зараз мене запитали, куди я йшла, я б не змогла відповісти. Дряпалася нагору, спускалася в долину і знову підіймалася. Тут мені не було так страшно, як там, унизу, де я нічого не розуміла. Осінь висіла в синьому просторі, як легка батистова хустка. Час від часу вітерець здіймав її, і на мить у барвистій природі відкривалася інша картина. Вона була блідіша за попередню, із сивою паморозю, що поволі насувалася на гори. Скільки йшла, як опинилася біля маленького розкиданого колодою карт села, не знаю. З пагорба побачила хати. Деякі порожні, як зіниці сліпця, магазин із вивіскою «Сільпо», криниця посеред дороги. Хати стояли на великій відстані одна від одної і не були огороджені парканами. Я підійшла досить близько до останньої, що розміщувалася вище за інших, притулилася спиною до якоїсь будівлі, мабуть, то був хлів або курятник, і сповзла додолу. Спиною відчувала тепло дерева. Сонце омивало моє обличчя, ніби я занурила його в теплу воду. Ніг я не відчувала. Всередині все вібрувало, ніби я увесь час напружено йшла по канату. Це було дивне відчуття. Не зовсім людське, але воно приносило полегшення. Людську мову я сприймала як неорганізований потік звуків. Проте кожен порух природи, як-от дзюрки джерела, шелест листя, перегуб пташок, таємничий рокіт лісу та гір, були зрозумілими. Я керувалася лише інстинктами, і це було так просто. Спати, їсти, дихати, йти, сидіти і всотувати в себе сонячні промені, знову йти. Усе це замінило думки, адже думки могли мене вбити. Біля теплої стіни я задрімала, але чуттєво по-звірячому. Вухо перетворилося на локатор і уловлювало найменші звуки. Здавалося, я чула, як десь вдалині дзвищить бджола. Почула, як всередині хати рипнуло ліжко. Заскрипіли дошки, зачовгали ноги по дерев'яній підлозі. За кілька хвилин Наді мною схилилася бабця, одягнута в довгу темно-синю спідницю із з дрібними червоними квіточками. Спід її грубої коричневої хустини виглядала інша, біла й тонка, зворушливо підгорнута біля скронь. Бабуся стояла, схрестивши руки на животі, та й з подивом дивилася на мене. «Хто ти є?» – нарешті спитала вона. «Не розберу, хлопець ти чи дівка?» Відповідати мені було нудно. Утома скувала язик. Слова не мали для мене жодного значення. «А де ж ти ходила?» Знову запитала стара, розглядаючи мій брудний одяг. «Їсти хочеш?» Вона витягла з кишені біле яйце і простягнула мені. Яйце було ще теплим. Я вхопила його, роздушивши в долонях і жадібно висмоктала рідину зі шкаралущі. Якщо б вона навіть впала на землю, я могла б злизати його, як це роблять коти чи собаки. Ой, божечки, сплеснула руками старенька і втупилася в мене співчутливим поглядом. Куди ж ти йдеш? Дім у тебе є?